samo fay'alamun an nahnu almuslimun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam sallallahu alaihi sallam bimma ba'd. Kao što najavljeno, danas ulazimo u poglavlje abdesta. Abdest je propisan po Kur'anu i po sunnetu, poješ malo, što neka. Euh, ajet se mora više manje poznati u kojemu zvišeni kaže, jih aladina amuno idha kumtum ila salati o vjernici kada hoćete da klanjate, faqsilu vuduhekum wa ejdiyekuma nama rafiqi, kaže, operite vaše lica i vaše ruke do laktova uamsah ubiru usikum i potarite po vašim blavama, wa aržulekom ila ka'beim i vaše noge operite do do članaka sa ovim Kur'anskim majetom, znači naređen je abdest. A, najpoznatiji hadis u ovom kontenstu koji, koji učenjaci spominju, kao da ukazi suneta, la yaqubedullah salata ehadikum, idha ahdese hata jetavadda. Kaže Allah šalun neće primiti nikog, neći namaz nekog od vas, sve, a, kada, a, kada znači, nema abdest, ili kada ga izgubi, sve dok ne uzve, obne, obnovi abdest. Iđ-ma učenjaka prinosi mnogi učenjaci, i to je opšte poznata stvar u islamu, da je abdest u uslov valjanosti namaza a, i neki drugi radnji o kojima će biti govora, kojima je a, vađib ili mustehab, da, da se ima abdest da se one radile neke i badeti. Uglavnom, a, riječ na arapskom abdest znači vodu, od uh, vadaaten, vadaaten znači što osvijetljeno, svijetlo. A tu ima veze i s onim što je došlo u hadisu koji govori o fadlu, o vrijednosti abdesta od Ebu Horeyre radijallahu anhu uh, koji je biljež Buharaj muslim sva dva sahiha u kojem prenosi da je Allah uposlani sallallahu alaihi sallam rekao inne umeti jedu gune jeomen qiameti burren muhajđilin. Kaže, uh, zaista će moj umet biti pozivan na sunni danu, an gurran kaže od tragova abdesta pojasnimo se znači gurran muhajjalin kaže meni se tam inko komen ja eti gurrathu fali fa kaže kod od vas može da produži da oduži da ta gurrat kaže neka to urade gurrat stvari znači odnosi se na konje konju koji svijetli čelo, ima svjetlost na čelu, zove se burret, a, a tahadžil se zove kod konja na tri njegove noge a, kada ima iznad, iznad članaka kad svijetli. I to je u stvari a, preneseno značenju, a, odnosno tumačenju ovog Adisa, da će virnici na sudnjem danu a, da će izbijati svjetlost nur, da će imati svjetlost na mjestima Na, a, odnosno na, na mjestima gdje se uzima abdest, gdje god se uzima abdest, znači koji se dijelovi tila kvase, tu će biti svjetlost na sudnjem danu. Također imamo drugi hadisa, hadisa mnoštvo koji govori o vrijednosti abdesta, znači a, da on sam po sebi je vrijedna da čovjek ima abdest, poput poznatog hadisa od, a, od Asaba koji je došao do poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kada je, kad je bio džahil pa primio islam, pa prvo što je saznao od njeg, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio kako se abdesi, na koji način se abdesti od Amr ibn Abese. pa je došlo u unjemu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojasnio za svaku radnju koja se radi od abdesta, euh, poput zapiranja usta i nosa i da mu se sa time brišu grijesi, sa pranjem disa izabrisu se grija, sa pranjem ruku, sa pranjem nogu i tako dalje. tako do kraja hadisa je. Da, tako na kraju kaže ako, da, da poslije toga i kada klanja namaz kada klanja namaz i, a, i njegovo srce bude čisto prema Allahu Đelešanu, ne bude zauzeti dunjalu po nekim drugim stvarima i završi sa namazom, kaže završio ga kao a, znači, izađe bez grijeha. Misli se ovdje, prven se od mali grijeha kao da ga, a, kada ga je majka rodila. Hadis, a, ovaj hadis bježi muslim u svom sahiju, također hadis od Buharira radijallahu hanhu u kojem je došao da je poslanih sallallahu alaihi sallam, U dužim hadisu spomenuo da je poželio da vidi uh, svoje uh, ihvane, ihvane znači uh, brać svoj, pa su rekao, ashabi, Allah upostali, zar nismo mi, tvoja braća, on rekao, nekaj rentum ashabi, vi ste moji ashabi, moji prijatelji. Kaže uh, moja braća su oni koji još nisu došli, koji su doći poslije vas, misli na sve generacije koje su došli poslije ashaba. Pa kaže on nema laps ti, ti, ti njih kako ćeš iznati, ti kakošnji kako ste ih znati da gori on ima kao da ih znaš. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači hadis kaže muslimu svosak i vjerodosan hadis kaže prepoznaju i kao što kaže kada neko od vas ima kaže konja koji ima svjetlinu kaže na, na čelu i na, na nogama što je poznata karakteristika kod konja, kaže, tako ću i ja prepoznat svoje ashab, on prepoznaje svoje konje, znači, među, među mnoštvo drugih konja koji nemaju tu karakteristiku, karakteristik, kaže, tako ću ja prepoznati svoje ashab, kaže, oni će doći svjepliće i mjesta na njihovim dijelom na kojima su uzimali abdest. I oni će doći, kaže, do moga hauda i tako dalje, do kraja hadisa. I, znači, drugi hadisa o vrijednosti, abdesta, o se mogu udržati predavanje, znači posebno o vrijednosti abdesta, samo kad bi se znamorali hadisi koji govore o to, u tom kontekstu. Međutim, nama nije tema da govorimo o fadajlima, o vrijednostima određenih, određenih dobrih dijela, nego, nam je, nego mi imamo namjer da obrađujemo fiskke propse vezane za određenu jel, tematiku i za određenit fiskke oblasti. Pa, kada govorimo, znači, o abdestu, najbitnija stvar, Da, da, da se zna koji su farzovi abdesta odnosno važni bez kojih abdest nije ispravan a onda posle toga koji su sunneti abdesta i nastavić inšallah da u toku ovog predavanja ako stignemo da obradimo to to dvoje znači da navedemo farzove abdesta i sunnete abdesta posle toga nas ostaje znači stvari koji kvarje abdest I e, poslije toga je losajenom znači, zbog kojih stvari se uzima abdest, znači kada je vađiv, ljubo steha, vi imate abdeze određene i badete ili koje se radi. E, što se tiče farzova abdesta ili vađiva, jedno i drugo druga, kad mi su ispravan u ovom kontekstu, e, znači pod farzovima su ovdje misli, znači ako e, osoba prilikom abdesta ne uradi jedan od ovih farzova, njegov abdes nije ispravan i zato se nazive farzovima ili ili vađibima. E, uglavnom, učenjaci ima znači, ti farzovi oko, oko koji su složni, da su oni farzovi, a ima oko koji se razilazi, e, da li su farzovi ili nisu farzovi. E, Hanefi ima imalo drugačiji pristup u ovoj temaciji, oni, oni su odrijedli da u abdestu ima nešto što su ruknovi, a ima nešto što su vađibi, nešto što se su suneti, pa se izvojili od, od, od džunghura učenjaka, jer hanefije skraćaju ruknove abdesta na ovo što je došlo u kuranskom ayetu ove četiri stvari koje spominjete znači da se operu li da se operi li, da se operi lice ruke do laktova, potari, po po uzme meso po glavi i da se operu ruke do šaka to su hanefija ruknovi ono ostalo ima i važ ima i sunnet od nano miči miči po onom kako to uh, tumači džumuru ručenjaka. Uh, Zato zbog toga što je što je hadis više ukazuje na, na, na njihovo na da tumačenje da je bliže njegovo tumačenje znači, da što meda se pod farzovi i i i važom na ovom mjestu misli na istu stvar. uglavnom prvi prvi od farzova oko kojeg nema razilaženje, koga nema razilaženja da je da da bi obvezbio bio isprano, da da osoba koja uzima abdest ima ni uzimanja abdesta. Narodno mislije se prije našto znači, počinje Abdest da zanijeti da uzme Abdest. Znači, ako osoba Abdestla bez Nijeta Abdesta i uradla, sve radnje koje se rade Abdestom, taj Abdest znači, je da neprihvatljiv i nevažići. Narodno to ukazuje, uvijek ukazuje, što se tiče Nijeta, uvijek ukazuje jedan koranski ajed, jedan hadis za sve radnje gdje treba je l gdje treba umiru illal yabudullah mukhrisin lillahi din te niye osim da iskreno la džnešanovu vjeru ispovijedaju i inemel a'mali binjate zaice se djela vrednu prema nietima znači ta dva šerijska teksta ukazuju na na obavezu nieta u ibadetima. a pa ovdje konkretno zapis. osnova je da je mjesto gdje se donosi niet da je to srce i e, da nije dozvoljeno da se izgovara riječima nije za abdest, odnosno e, izgovaranje riječima abdesta je novotarija, kao što kažu, velika e, skupina učenjaka, zato što nije prenešeno ni od poslanika, znači, niti od Saba, niti od, od četvorice pravednih halifa, niti od imama ovog umeta, da se e, nije prilikom abdesta izgovara, izgovara riječima ili kao što kaže tajim, kaže, jel, svako onaj ko nešto odluči da radi, on je time to i zanijetio. Znači, dovoljno je čovjeku, nijet je to da on krene, da krene prema česnu ili da uzme vodu, da se abdesi, znači, sama ta odluka da će to uraditi je nijet i to mu je dovoljno. Znači, oko ovog, znači, nema razilaženja oko ovog farza ili vađiba abdesta. Sljedeći, sljedeći farz ili vađib, Na, navešu ga ovdje, iako ima veliko razilaženje oko njega, navešu ga ovdje, tako da, na ovom mjestu sada, mada bih da ga spominim, kod sunita, a to je, a, a, a, a, a, a, ovo ću navezi iz što je kod nas mnogo prisutno i uvriježeno da smatramo da je izgovaranje bismili, prilikom abdesa, da je ono vađib, da je ruk, a, Dokazuju skupina očenjaka koji se na tom stavom dokazuju to sa hadisom da Buhureri radijallahanhu, u kojem je došlo je sallallahu ali im se lekao La salate le men la vudue lehu ne ima namaz onaj abdesta Wola vudue lehu li men lem jed kuris me lahe ali niti ima abdest onaj ko nije spomenuo allahovo ime znači, ko nije ko nije rekao bismila pri abdesta uh, ovaj hadis uh, bilježi ga budao u Termizi ibn Mađe i drugi manje poznatim zbirkama Uglavnom, problem je što ovaj hadis u svim svojim rivajetima je jako slab. Znači, jako slab. Do, do tim mera da neki muhadisi kažu da je, da je ovaj hadis i sa onim što, što znači da je batil. Znači, svi njegovi rivajeti su jako slabi kod muhadisa. Osim što kaže Hafiz i Bad Kaži, znači ovaj hadis kaži, zbog mnoštva rivajeta o kojima je došao, kaži, može se reći da ima neku osnovu. Da ima neku osnovu, iako svi slabite, znači, tiri vajete. Uglavnom, u Čenjakskoj pitanju izgovaranje bismile prije abdesta imaju podiljan mišljenja. Jedni kažu da je, skup skupna kažu da je važib, odnosno da je, da je fars, drugi kažu da je mstehab, Džumhur kaže da je mustehab. i to je ispravno ono čemu je Džumhur u da je izgovaranje bismile da imste to je bliže ispravno zato što ovaj hadis znači jako slab. Uh, a oni koji kažu da važi, oni su oslanjeni na ovaj hadis. Međutim ovdje ima problem znači ako uzmeo da ovaj hadis vjerodostojan, u hadisu imamo riječi kaže nema abdesta ona je ko ne spomena Allahovo ime, ko ne kaže, kaže bismila. Znaci uh, Znači, ako uzmemo uzme da, da, da ga dignivo na stepin prihvatljivog adisa, on uslovljava da, znači da nima ovdje sta onaj ko, e, ko ne izgovori riječ bismila. E, tako da je s te strane problematičan, osim ako ga protumačimo, ako uzmemo da je prihvatljiv, da kažemo da se tu misli ne negiranje, a, a, valjanosti abdesta, nego negiranje potpunosti abdesta, pa da možemo reći sa njim dokaziva da je mu stehad. Međutim, ono što ukazuje da je mu to ukazuju drugi hadisi. Ima Buharija dokazivo da je mu stehad nav navio na mjestu e, abdesta, navio hadis onaj e, koji se uči e, prije intimno, odnosno sa suprugu gdje se da na početku to, te dove kaže se bismila. Pa s tim hadisom dokazuje i da je mu reći bismila prije abdesta a ne sa ovim narodom hadiso koji su svi slabi, imam bare to tako navodim u svom sahiju. Uglavnom ispravno je znači, da, ovaj hadis, da su svi ovi hadisi ovi reajati, slabi i da je najviše što se može reći da je mustehab izgovaranje je bismili, a ne da je vađib bili čak je li da je neispravan abdis koji ne izgovori bismilo. I time rješava onaj problem velikih što mnogi danas kod nas kad odi u kupatilo hoće abdisit pa kaže ja šta ću, ne mogu izgovoriti bismila, pa ne moraš izgovoriti nešil niš, ni se tima onanći je el izgovor bismil prijed što uđeš u ovaj, zato zato što je, znači, najviše se može reći da stehab znači, svi hadisovi govoru u kontekstu su uh, uh, jako slabi. E uh, znači najviše što možemo reći da je da je izgovaranje bismile da je to sunnet uh, a ne da je a ne da je uh, Čak je li imamo hadis uh, koji bilježi Budau do svom, uh, svom sunenu, Uh, sa dobim bilance prenosilaca uh, da je neki uh, beduin došao poslaniku sallallahu alayhi wa sellem u govorim kontekst toga znači da je prenašeno toliko hadisa od poslanika sallallahu alayhi wa sellem koji je Bilesh i Muslim svoj sahih i drugi drugi učenjaci odnosno autori hadiskih zbirki i nigdje ni jednom hadisu nije došlo da znači toliko pa sami toliko puta abdestio toliko gasa sluš čuli da je abdestio i ni nije vjerodostavni hadis došao da je on, da je on izgovorio bismillah što ukazuje znači veliku sumnju uopće da je to da je to, zato i drugi učenjaci baš kažu zbog ovih hadisa što se jako svi slabi kažu da su oni bahatli jer toliko je vredosno hadisa došlo o opisu abdesta i da nijednom nije spomenuto da je izgovarao bismila. Pogotovo ovaj hadis, znači, ovaj hadis koji bilježi uh, koji bilježi znači, uh, Ebu Dawud i Benmađane Saj u njemu je došlo, znači da je Beduin došao pitao poslanika sallallahu sallamu abdestu znači nije znao ovog skracu abdestu pa mu poslanik sallallahu sallamu sallamu pojasnio uh, s, uh, ono što je inače došlo u, u, u drugim hadisima po tri puta je u radi određen radim osim, osim znači, pravo, po tri puta oprao dijelove tij Uh, uzimanje mesha po glavi. Uh, a onda je zanilo da je rekao na kraju toga k're uh, haka da wudu famazada faqad asa wa tada ta wa zalam. Ta ta kaže ovako je abdest. A ni spomenuo bismo na počet. I rekao kaže ovako je, abdest. je abdest, ovo je abdest ovako se uzima abdest. Kaže pa ko doda faqad Ko doda više od toga? Kaže faqad asa uradio nešto ružno wa tada. Prešao je granicu, vazaleo činio su Hadis se prihvati, sa njim učenjaci dokazuju da ne treba dodavat na abdes više od ono što je došlo u šarijijskim tekstom. To ću pogotovo vidjeti ono da se pere više od tri puta gdje se ne treba predati, gdje da spomenut ćemo to jednom od dva ili tri puta, pa kad neko dođe od sigurnosti, po desetak puta opere na jednom mjestu. Znači ovaj hadis ukazuje na to znači, da je bilo, bilo potrebno, znači čovjek lozi beduin, ne zna kak su znao abdesi i da je, da je bilo od Daevadžib, drugo da pravilo procesa da se kaže bismila, znači eh, poslaniki sallallahu alajhi ve sellem da spomne rekao me na početku da izgovori bisme. Slijedeća stvar da sedržavamo kovoga. Eh, Slijedeća stvar a, to je znači, znači eh, ovu bismilu stavite da je ona mustehaba, ne da je da je farziva džib. Slijedeća stvar koji farziva džib, po isme stavu čunjaka, a to je madmada il ostenchart, odnosno i zapiranje usta i nosa. <kuh> eh, Ode su čina objašnjava da znači, sharoc znači madmada to da se, da se ubaci voda u usta e, i da se promučka u ustima voda i da se onda izbaci iz usta to je madmada a isenšak a to je da, da se ubaci voda u nos i da se izbaci isenšak da se izbaci iz nosa to na arapskom jeziku normalno kod znači zapiranje usta i nosa Da li je ustao da se kada se ubaci voda u usta, da se moraju zaprati usta i čak staviti prs i tako dalje, ispravno je dovoljno da se ubaci voda u usta i da se izbaci voda, voda iz usta. To je minimum što treba uraditi, a bolje je normalno da se, se zapiri i da se izbaci ono što ima u ustima. Uglavnom, hadisti koji su došli, došli u ovom kontekstu ukazuju da je vađib da se zapiru usta i nos i to je ispravan stav učenjaka. Uh, znači da je da je od farzova, od vađiba, abdesta, da se zaperu nos i usta. Kao što kaže jel, uh, uh, Imam Ševkanu u, u svoj knjizi Eselu Đardar, kaže uh, stav, da je vađib, oni je ispravniji i, i kaže uh, potpada pod ono što je spomenuto o kuranskom majetu, od one četiri stvari što je spomenuto o kuranskom majetu prilikom abdesta, a to je pranje lica. Pranje lica, jedna od ti četiri stvari, pranje lica. Pranje, po, pranje lica potpada i zapiranje usta i nose su usta i nos, sastavni dio lica. A poslanik s.a.v. nam je to ojasnio u mnoštva lica. E, kao što je hadis od Ebu Huriri radijalahu hanuka, kada kaže poslanik s.a.k.a. Ida te voda ahadukum fe lijeđal fi enfihi ma'en summe lijestan kaže kada neko od vas abdesti, kaže neka ubaci e, vodu u svoj nos, kaže zatim neke izbaci, ili što do, ovaj hadis je, ovaj hadis, je, znači bilježajeg od Aud ibn Šebi Behert, prihvatljiv je dobar jer dostajam kod neki, ili hadis imamo od Latita ibn e, Sabira, u kojem je došao taj poslanik Saddam znači Saddam, duži hadis, u, to, u, u toku hadisa rekao, o bali kristin šaki ilan tekuna sajma, i kaže e, i mnogo kaže isti šak mnogo i za da dobro izaperiš e, nos da isperi no, nos kaže ilante fumes sajm osim ako si kaže e, ako si postač znači za, ako sposaždanje ubaciš e, da ti ne uđe e, kapi u kroz nos u grlo u usta ili kao što došlu hadisu idata watdat famaḍmad kaže kada upđestiš kaže i zaperi usta znači svi ovi hadisi su privatili radooseni kaziju na, na poenta uđe da došla naredba da se da, se, da se zapiru usta i nos način zapiranja usta i nosa u hadisu od Abdullah ibn radijelah radijallahu hadis koji bilješ Buhari muslim sva dva sahiha došlo da je, je poslanik sallallahu alejhi ve selle kaže tadmad madmastan min kaffin wahid da bi izapirao usta i nos Nači sa jednim uzimanjem sa jednom šakom vodi. Nači jednom uzme vodu i stavi nači istovremeno stavi i u usta vodu i u nos. Vjerovatno se vide ljudi koji tako, ovde tako tako ispravno tako je, je, je posuneto da se abdisi. I kaže tako bi radio tri puta, znači uzme se voda u, u šaku desne ruke i stavi se znači istovremeno stavi se u usta i u nos. I tako, znači i onda se izbaci iz usta i nosa pa jedno pa dvapu i tako tri puta. Tako je sunet da se uradi. koji koje uradi drugačije, jer nije spurno, ali govorimo šta je, šta je način koji je posunetu. Da se zadržava koga ovoga, sljedeći sljedeći ruknov ili, ili fars abdesta je pranje lica koje je spominuto u koranskom ajetu a uh, ja i da pumtom i da salati faqsilu wudhu recu znači prvo sa kojes poimta o vjernici kada uh, kada hoćete da klanjate operite važno znači uzmete se operete vaša lica znači aj jasno ukazuje na uh, ono što je spomenuto znači ovo što je spomenuto u Kuranskom ajetu ve četiri stvari znači nema razilači učenjacima da je to da je to ovaj vidite ćemo samo razdjedan kod pranja nogu kada pranja nogu da li pranje ili potiranje ćemo to posle inšala, Uglavnom e, znači nema razloga oko ovih četiri stvari koje su došlo, u je da su oni ruknovi ili vađibi ili farzorijal. E, Poi ti ovde samo da sečice lica, da odredimo gdje su grance lica. Grance lica su e, na ono kažemo je počina učinjaka gume taj ili mafne se četiri mezeba. Natome kaže da lice počinika min menbit je šari mu tadile muntaha datan tula kaže od mjesta na vrhu čela gdje počinje dlake gdje raste kosa kaže do kaže do onih dijela kaže Monteha zadnjih zadnji dijela vakna ili zakana ili dekana znači do dio znači mislim se ispod ove uh, i to je bila tema za sebe uh, gdje, gdje ovaj koji je donji dio lica znači uglavnom, glavnom uh, ova kost što ima što je imamo na vilici i uh, dole kada spuštamo se prstom isjedni iz, iz drugije izlivi iz desne strane ili ovaj ovde prednji dio i kada idemo prstom i prestani kost nego ulazimo ono mekano tu prestaje znači lice znači, uzdužno vertikalno A što seiče sa strana uzduž znači, tu je kaže mamma baina shahmetel uden arada između kaže između 2 2 ova solufa kod ušiju slivi desne strane to predstavlja lice ima neki razilaženj koučenjaka, znači ovo više je više jezičko razumivanje gdje je lice, znači šta je lice, da li ulaze zalisci u lice ili ne ulaze u lice ko, ljudi koji imaju duge zaliske. Znači vrlo osjetljiva tema u smislu toga, jel, ako se čovjek time obtereti, ako kažem da ulaze zalisci ovaj, u lice, onda obavezno moraš opratiti pa ponekad kad kad je se umiva, ne operite zaleski pa da nije, nije se umio kako treba znači nije ispunio ono što je obaveza oprat prilikom a bi se tako dalje uh u glavnom pointa ode da uh, granice lice nisu pojašnen šerijskim tekstovima nego to je više jezičko uh, značenje u varavskom jeziku šta znači lice Tako da oko, oko tih detalja ja nema potrebe da ulazim. I, da, i sad ovde pojente oko brade, znači dok, do koji dio brade ulazi lice, koji dio brade ne ulazi lice i itd. Da ju nalazim u detalje toga, uglavnom bitno da ovo što smo osnovno rekli, dakle dokle lice, da se to zna i da je pranje lica, da je pranje lica znači da je rukno da je, ruk, je važiv u abdestu. Sljedeća stvar je a, pranje ruku do laktova. Narodno opet dokaz je ovo što je spominuto u koranskom majetu, koji je Eidi je kom i led i opete vaše ruke do laktova. Oko toga nema razilaženja među učenjacima, i čak je, većina učenjaka je na tome da sami laktovi ulaze da i same laktova vađi oprati. Znači, ne samo znači, od vrha prstiju do do laktova, nego i sami laktovi, znači i oni ulazi, znači ovaj kost, ovdje zglob, i on ulazi, i on ulazi u obavizu da, pranja prilikom uzimanja abdesta. Da sad ne ulazim u detalje toga sa strani usuletika, zašto ulazi ili ne ulazi i tako dalje, uglavnom čeljanci kaže, poznate jedno, jedno fisko pralo mala je timu vađu, ila bihi feo vađu, ono se čime se potponjava jedan vađu i ono postaje vađu a znači, da bi bio vašme da operemo znači od lakta do vrha prstiju da bi da bi mogli oprati do, do lakta znači moramo oprati samo lakat zbog to zbog toga postaje pranje lakta važno znači uh, ima tu neki detalja ako ako neko ima osoba je nema prstiju i do sjećuje nema dio ruke kako će abdesit za da pere ono dio ruke što ima znači onaj dio ruke što ima odnosno što nema znači ne može nema obavezno znači nema ne tu neki posebni propis vezani za ljude koji su izgubili neki dio tijela na na ruci ispod lakta. Peri ona dio što ima, znači što mu je ostalo. Ili ako nema uopšte ruke, znači znači ne može, al je brže bez nego vezije ne nekog preko njegovih mogućnosti. Sljedeći rukn a to je duži peti porijedao tako a to je potiranje po glavi, uzmanje mesha A, to narod opet imao u kuranskom majetu, vam se hu, biru husikom, potarite po vašim glavama. Većina učenjaka je na stavu da se potiranje vrši samo jedan put, ne tri puta. Znači, je, znači samo potiranje glave je ispravno da se ono vrši jedan put. Ovo ostali svi dijelovi tijela, najviše ono, su so sunet, potvrđenje sunet, da se da se peri po tri puta. A vidit ću vam poslije imamo hadiste dozvoljnje po jedan Jedan put i dva puta. Da je minimum za ispravnost, abdje se da se svaki dio tijelo po jednom operi, a da je, a da se nikad znam se znam da je pravo i po jedan put, i po dva puta, i po tri puta u vjerovodostavim hadisma, buhari i muslima. E, što se tiče znači, potiranje glave, većina, uče, e, većina učenjaka je da se to radi samo jedno. Uh, osim što se u ovom pitanju izvojile, izvojile šafije pa kažu da je obaveza tri puta suradi, međutim ono na čemu je već uh, Đumur Čenjaka iz Pravnih stav, svi ostali čenjaskim uh, šafijskog mezeva. Uh, također je veliko razilaženje oko toga koji dio glavi, da li se čitava da glava treba potrati ili treba samo dio glavi. Pa je to poznato razilaženje među Hanefija i Đumur, uh, Čak i šafije se tu izvele i džumuhura učenjaka. Džumuhu učenjaka na tome da se treba potratiti čitavu glavu, uzeti mes po čitavoj glavi. Dok, dok Hanefi je kažu dovoljna koliko, jedna četvrtina glave. Šafije imaju drugačiji stavi itd. Uglavnom, ispravno, vlazno najbolje na ono što, kako je od poslanika, sa lalaom, on sredljemo ono čemu je većina učenjaka, džumuhu učenjaka, a to je da treba potrati, uzeti mes po čitavoj glavi, osim ako je potiranje u kombinaciji sa uzimanjem mesha po imami, a to je po kapi. Pojasnit ćemo to o čemu se radi. Znači, ako se ne potiri po kapi, po imami, ili ahmed di kod nas, kako je da da ujel, mada ne ulazi po to, gaš ćemo različiti da di je imami. Imama tog kapa koje su nosili po Zanislam Selem i ostalih ashabi. Znači, ako, se, ako je bez kape, se vrši potrebne po glavi, treba čitavu glavu potrati. Ako je sa, sa kapom, vidjet ćemo koja vrsta kape, onda je onda se pravi kombinacija dio glave ili kapa ili samo čitava kapa da se po njoj učini mes. Pojasnit to. Po pitanju uzimanja, znači, meska po čitavoj glavi, tu imamo dva oblika prinesena. Jedan oblik, opšte poznat, koji je prenesen u hadismu, bohari i muslima. A tu je hadis poznat od Hadisa od ibn Zeida, da bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao što su hadis, što hadis kaže Enes sulej sallallahu alejhi ve kaže mesah ala resihi bi yedih, kaže on bi učinio mes sa sa obijama rukama, bi učinio mes po svoje blage, kaže aqbala bihima wa adbara, uh, znači odšao bi naprijed i nazad sa, svojim, uh, znači, sa dlanovima svojih šaka. Kaže bede bi mu qaddimati rasih, počeo bi sa prednjim dijelom glavi, tume vehebe bihima ila kafahu, onda bi otišao do zadnjih djeha glavi, kare, tume reddehuma ila mekan nebedel minuhu, zatim bi vratio kaži, ruke na ono mjesto da gdje počeo. Odnosno, gledao to prilike ovako, znači kada bi počeo s prednje glave, ovako bi počeo, pa bi ono vratio ponovno na isto mjesto ruke. Tako bi potirao sa objema rukama, znači objema šakama bi potirao, uh, uzmao mjesto po glavi. To je znači, uh, taj poznati uh, način uzimanja mesec počitavoj glavi, koji je bilje Duhare muslim svadva sahija imamo drugi manje poznati u hadisu koji ima određeni slabosti ali to znači ga navode drugi oblik a to je to spomenje od robeije bint muavz radijallahu anha kaže da bi poslanih sallallahu alejhi kada bi ke ajozeo mes uzeo, uzeo počitavoj glave kaže albi počeo kaže min qarni shar znači počeo bi kaže od ovo gore vira, vrtloga, vrh glavi. Pa kaže, pa bi potro kaže, i, i naprijed, i nazad, i lijevoj, i desnoj, po glavi, ali ne bi, kaže, ne bi pokvario frizur. Ovo je za, oni, za one švinkera. Da, da mogu, da, pot, da uzmu mes, a da ne, ra, ne pokvari svoj frizur. Znači, tako došlo u hadisu. Kale laju hariku šare an hejati. Ne bi pomakao, kaže, dlake sa njihovog mjesta. Znači to od ove što frizure prave, ili su imaju razvijeljke ili druge vrste, na Jurijiš, tamo ovam, sredna, uglavnom, znači, znači počelo bi znači, od sredine gore, pa ako mu znači, ide frizura lijevo i desno, znači taj dio pa ostali, znači ostalim djelom, uglavnom bitno je da priježe, da učini mes po čitavoj glavi. Naravno, mes nije pranje, vi znate dobro, mes uzimanje mes po glavi nije pranje, znači, znači ruka se pokvasi i otrezi se voda i onda se učini mes, to je samo potiranje to je uzimanje mesha, kao što je, po, je mesijel potiranje po, po čarapama ili po, po obuću, o čemu će biti govora inša Allah. S tim da ima ovom, znači, ovom hadisu, imao diži slabost, skupina učinjaka, ga diži šehe Albani ocijenio dobrim, a kad šehe Albani ocijenio neki hadis dobrim, znači u njim ima svim svi slabosti, a on na ono što rivaje, taj je diguo na stepen dobrog hadisa. E, znači, to je, e, znači to je kada se učini mes po čitavoj glavi. A ona kombinacija druga, što smo rekli, vas učini mes po imami, a to u stvari misli se na kapu, misli se na, na kapu, ovde, što da spomeni hadis, hadis od Amr ibn Umayye, došlo u hadis koje bilježi Buhari u svom sahihu, kaže, reitu resula lahi sallahu azzam, kaže, jemsehu ala imametihih wa hufejih, kaže, potirao bi, kaže, po svojoj kapi, kaže i potirao bi kaže po svojim uh, po svojim uh, ovim mestvama kako po svojoj kapi. Uh, o kako koju kapiju riješimo. Imamo i to neko lagano izgleda da većina činaka tu mači kapi o kako se kapi radi, koji bi bilo dozvoljeno da se vrši potiranje, da ne mora skidat kap. To se misli na kapu ona s kojih čovjek pričvrsti, znači ova i mama koje su pri naslodi, znači ona bi bila omota se glava i ona se i od do oko vrata samota. Znači uh, svaka kapa koja predstavlja teškoću da se skine iz glavi, znači da predstavlja teškoću da se skine iz glavi, zahtjeva vremena i motavanje toga, znači potpada pod ovaj propis. A ono samo ovakvog kapsa, kao što ovo je bijelice, ovo i bijelice, crnice, što imamo, ovaj, te kape, znači potpada, ili ovaj neki obični tamo, kačkajeti i tako dalje, one ne ulaze pod to, nego ulaze mi tu ove ruske šubare što se odosdu i zakopčaju sa svih strana, tako. znači i slične takve kape. One potpadaju po taj propis, Zba, uh, ovo je olahšica znači, ovaj propis potiranja, olahšica, olahšica da se ne skida, kapa sa glavi. Mm. Uh, narodno odmlaši pita, to je ona druga strana, onaj, onaj naš ľepši uh, puls, šta je sa ženama, mogul one? Došla je u hadís od Umu Selemi, radi Allah'anha, u, uh, uh, u rivajtu do Ibne Bišeibi, uh, za koji su učenioci učenioci prihvatli ocjeni prihvatli gdje su 12 brsoca ljudi su pouzdani tako dalje uglavnom mnogim u hadisu i hafiz ibn Hadira ga ocjenio prihvatim taj hadis od Muselme radijallahu anha kaže radijallahu anha kaže da je da potvrđeno od nje da je ona vršila potiranje prilikom abdesta znači vršila je potiranje po marami al-himar znači dozvoljeno na osnovu učenjača dokazuje da je dozvoljeno ženama da uzmu mes odnosno da potiru umjesto po glavi da ne skidaj maramu da znači potiranje po mar po na znači, da izvrši po marami svoj potiranje to pogotovo to pogotovo znači učenjača kaže da je dozvoljeno ženama ako su u situaciji da uzimaju upđe pred, pred ljudima ili mogu ih videti ljudi gdje bi skidanje marame jel e, dovelo do situacije da bi neko vidio otkrivenaj i tako dalje. Sa, sa ovom sa ovim prejedom u selemi u gornjem prejedom u dokazuju da je to dozvoljeno e, zato što znači ne bi to ona radila da nije e, e, da nije čula od Salman da nije videlo nikog drugog da je uzimao i sad time to dokazuje a potpada pod isti propis ovo što radi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Sa, sa kapom na kojoj on imamo, na kojoj je on vršio uh, potiranje, uzimao mese. Uh, to je došlo znači, jedan oblik, a međutim imao mi jedan i drugi oblik, a to je da je poslanik Sallalama ovaj, uh, VII vršio mese po kapi, po imami i po prednjem delu čela, nasje tako zvano. Što je došlo u Zuri ikra, u majetu. Uh, odnosu hadis koji bilježi muslim u svom sahihu, u njemu je došlo od Mughire ibn Šubeta, kaže, ene nebija, sallallahu a sallam, kaže, te oddaa mesaha binasijetihi wa la imametihi wa hufejn. Kaže, uh, vjerovjesnik, sallallahu a sallam, kaže, abdestiju, kaže, pa je izvršio potiranje, kaže, binasije. Nasije, to je ovaj prednji dio, čevni dio ovdje. Uh, ovaj prednji dio ovdje, znači, kaže, izvršuje potiranje po njemu, kaže, i po kaže po uh, imami, odnosno po kapi koju je imao na glavi, jedno i drugo, znači uh, sastavio to dvoje. Uh. Što znači da jedan oblik i ovaj, i jedan i drugi oblik su ispravni po pitanju potiranja po kapi. Ako rekli koji oblik kape se misli po, po, po većini učenjaka, kada tumači kakva je to kapa bilo u to vrijeme po kojoj vršio potiranje poslanica. Ponijte onda na glas, po pitanju kape ili marami koženi, ko ako ima mes po marami ili po kapi, da nije uslog da se ta kapa ili, ili ta marama stavi obuku ili stavi a da prije toga moraju uzeti abdes. Значи znači, nije uslov da ima abdes kao što je uslov kod, kod uzimanja meska po mestvama ili po čarapama ili po obuči. Zašto ni uslov Zato što da što ima dokazni argumenti dođu da da je oba znači da se mora prije toga uzimati abdes da se bude pod abdeso pa se moglo potirati po po, po glavi odnosno po, po kapi ili po ili po mara. To što se tiče znači potiranje po glavi sljedeći sedmi, sedmi fars ili ruken. U njemu do do sedmi je ili šesti dođe, tako? Šesti. A, bez onih bismila i šesti dođi, a to je a, a, pranje ušiju. Ili oni ili, ili ova naravno kaže mes potiranje ušiju. pranje ušiju. U, šiju, u sva, stvari pravilnije da je to da je to a, po, potiranje ušiju nego pranje ušiju. A kod nas kažemo pranje ušiju, imao ja, lagano razilaženje između uh, učenjaka da li ono vađi, bilo je mu stehab uh, uglavnom oni učenjaku kažu da je vađi, a što je bliže inša to je uh, dokazuju sa hadisom u kojoj je došao da je poslanik salalahu, hadis, ilaka, el minaras, kaže uši su od glave u kontekstu znači uzmanja abdesta uši su od glave, znači uh, potiranje po glavi to, uh, po, to potpada i pranje ušiju Ovaj hadis znači ima višeri vai ta podupiru jedan drugog i mogu se s njima dokazivati. Ili kao što došlo do hadisa od Bla ibn Abbas radijallahu kaže an-Nabi sallallahu alayhi wasallam masaha bi zahirahuma wa Kaže Poslanik sallallahu alayhi kaže izvrši potiranje kaže po glavi i kaže po svojim ušima njihovim unutrašnjim dijelu i vanjskim dijelu uši hođe to uh, urivaj kod Nesajja kaže, uh, kaže Bati Nehuma uh, bi uh, bi uh, kaže uh, unutrašnji dio bi kaže u uh, radiusa uh, sa kaže prstom a uh, uh, kaže zvanski djelovi bi uradio bi ha odnosno sa palčevima ono poznato kod naš standardno kako se uzme znači, kada vršimo potiranje onda nas se naziva pranja ispravno kvarle potiranje se radi zašto potiranje zato što imamo znači da kao kažem kanikar ni potvrđuje da je poslanik sallallahu alajhi kaže uzimao posebnu vodu znači, kada bi htio da opere uši znači kada bi uzeo znači, ruka kada je pokvasio ruke da uzme mesko glave sa istim tim znači bez ponovnog uzimanja vode kaže izvršivo potiranje po ušima tako tako on prenosi, kaža, to se prenosi od Ulah ibn to je prenosedno od njega da, je, da bi posebno quasi ruke za pranje uši. E, što znači da je bližije da se a, a, da se pranje uši da ne pranje nego da je to potiranje uši. Tako da ona nema potreba da neko kada hoće oprati uši da on mora posebno vodu pa dobro dobro natrlja pa dobro da bude 100%, 100 siguran da je voda doprla znači. E, zašto zašto što ovdje riječ o mesu? O, po, o potiranju po ušima, a ne o, o pranju ušiju. A bada i ako bi opravili, to je bolje. Jel? Sljedeći dođe nam a, sedmi, sedmi rukun ili, ili, ili a, fars, a to je pranje, pranje nogu, pranje nogu, odnosno stopala do člana K. Kao što došlo u kuranskom ajetu, var ar džudakom ilel kabeen. Problem ovdje imamo u ajetu, na što su se oslonuli širafidije imamije. Znači, kod ehlas unlevo al džemaa i opšte poznan stav, znači je, da, je, da je farz ili vađi pojić maha shaba se prenosi, da je pranje nogu, da biva, da biva znači pranja, ne potiranje po nogama, znači pranje vodom nogu do članaka, u što ulaze i članci. Jel, kao što smo rekli, ulaze laktovi, pra, do, kad se peru ruke do laktova, tako ulaze i članci, da bi se opravili znači, noge do članaka moraju se opraviti i članci ali što se tiče ovdje što se šije i imamije izdvojili po ovom pitanju zato kaže oni u ajete došlo kaže vam se ubiru usikom kaže potarite vaše glave v urđak v arđulekom ili kabin kaže i vaša i vaša kaže vaše noge vaša stopala kaže do članaka a kaže nije spomenuto da se, da se operu. Nego prije toga došlo, kaže potarite vaše glave i kaže vaša, vaše noge ili vaša stopala do članaka. Pa su oni kao uzeli iz toga da je, da je košijera fide, znači on ne peru noge, znači on nikad ne uzma ovdje s ispravani, nikad ne klaju namaz ispravani jer nikad ne peru noge. Oni uvijek znači, samo potaru, znači pokvasi ruku i potaru u pogovornjem dijelu stopala, nogu, znači nikad ne peru noge ja su ubeđeni da je to tako i sve. Međutim iskreno načemaj glasovne Veljma, čak su neki učeniaci ukideskje ja, knjigo izdvojili u naselu i stavili jel, jer je to do tog stepena došlo da su da su šije a, a, Rafidije i mami da se izdvojile po tom pitanju da tu ukidesku knjigu uvršteno je. Euh prenosi se znači u hadisima uh Buhari i Muslima vjerodostanim noštu hadisa el da je poslanik sallallahu alejhi ve a naređivao da je govorio da je upozoravao da je, da je, pravo, da je pravo noge znači to je, to su maltene motivatora kada je poslanik sallallahu alajhi wasallam pravo od noge prilikom uzvanja abdesta i čak je upozoravao na one koji, koji, znači, koji nešto na operu na nozi poznati hadis znači koji biđe Abu svo sa svoj sa rihu da kaže Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma kaže bili smo na jednom putovanju kaže pa nam se sustigao poslanik sallallahu alajhi ali trebao smotanjem znači raspajao su podne i i kindiju a kaže pasmo mi abdestili i kaže bili smo kaže potjerila ala ardulina pa smo kaže došli potiranje po našim stopalam. znači bili su nemarni u pranju svojih nogu pa je on kaže onda povikao sa podignutim glasom kaže veidu lil aqaabi minan nar teşko stopalama od vatre ponovio je, kaže to dva tri puta point ode znači zašto je to rekao znači zato što oni koji neki koji su pravo bili su nemari pili svog pranja kao da su potirali jele po po stopal mane da su ih prale što ukazuje na obavezu znači ako prijeti sa vatrom da, da, da stopala jel koja se ne operu znači gorte u vatri znači to ukazuje da je to da je to važbe, da je to veliki gri na oprati odnosno dovodi u pitanost uopšte jel dovodi je u pitanost valjanja i nema sumnje da je to ispravan stav da je obaveza da se peru da se peru znači stopala do člana K a sljedeći što učeniaju obrađaju da je u, u, u, u odnosno u farzove i vađibe abdesta a to je kako zvani muvalat. Mualat, to znači da, da bude neprestano da slijedi jedan za drugim od, na, od znači stvari koje treba pratiti prilikom abdesta. Odnosno da se ne pravi pauze između pranja organa znači koji se peru prilikom obavljanja abdesta znači kada se kada se operi lice pa kada perju ruke do laktova pa potiranje tako dalje se ne pravi pauza između tih pranja tolika kako kažu učenjaci kaže hatta je juf ma qablu kada se opere jedan organ da ne prođe toliko vremena za koje bi se osušio znači taj organ do opere sljedeći znači to je to vrijeme koje koji je neka to je rancija Znači, oprao si ruke do laktova. Znači, i sad ti, pretpostavljamo u stracu, da neko treba nešto da uradi, treba nešto da skloni, pokipi kafa, ov, on hoće da skloni, hoće da, da uradi nešto među vremenu, zavrni, nešto mora raditi, i, e, znači, zabavimo se time, i uzmemo to vreme, 5, 10, 20, 30 sekundi. Koja je to granca da može nastaviti dalje da obnesti, da ne mora iz početka? Granca je tu, znači, e, toliko vremenski damo za to se taj vreme ne osluši Ako se osuši, znači ne može nastaviti dalje abdest samo da ga nastaviti dalje nego treba iz da ga uzima. E, šta je dokaz za ovu, e, oni učenjaci koji dokazuju, ovaj, većina učinjaka na tome da je uzastopno s uzimanja uzastopno pranje organa, da je od šartova valjanosti abdesta. Šta im je dokaz? I to je isprava stav da je, da, je ovo, da je ovo fars i da je ovo šart i, e, i vaadžib kaže Allahu posanik sallallahu a.s.v. je vidio nekog čovjeka da klanja. A kaže na njegovom, za, na njegovom zadnjim dijelu, gornjem dijelu, pardon, stopala, kaže bilo je, kaže, veličini dirhama, dirhama novčića. Veličini dirhama, kaže, bilo je, kaže, mjesto gdje nije, kaže, voda pokvasila. Pa mu je kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem na rede aimeru Rasulallahu kaže an yu'id al-wudu. Pa narede poslanik sallallahu da ponovi abdest. On kao njemu. Uh, u rivayetu kaže došlo uh, dodata kaže usala i da obnovi abdest i da obnovi namaz. Euh, uopćim neko pokušao to objasniti kako ukazuje da da je obaveza bude zašto Kako ovaj hadis ukazuje na to, znači hadis bilježi ga je Budavod, Imam Ahmed i tako dalje, a ovaj hadis ima, znači njegov osnovog ovog hadisa kod imama muslima. Samo što nije ovako detaljno priča ispričana, nego je, nego je dio događaja ispričana. Znači hadis je vjerodostojan. Kako ovaj hadis ukazuje na to da je obaveza da bude uzdastopna? <kuh> Imam hadis, Ahmed, je upitan za ovaj hadis, on je onda rekao da je, da je sened... Dobar da, da moj snadrđaj idu, znači da moj dobro da je Kako ukazuje na to? Da mu je bilo ispravno. Znači, da, je, da mu je bilo ispravno. Govorimo ovdje da mora biti uzatotno pranje. Znači, a, vidio mu da ni bilo oprav dio, je li tako ono? Na, na, na gornijem dijelu stopala. Pa znači, samo bih mu rekao, znači, prekino do namazu, rekao namaz je, nije u redu. Idi, operi noge. Ne bih mu rekao ponovi abdest, nego peri noge. Zadnje je što radio, noge je pravo. Nači da je bilo u redu, da mu se nije osušilo, jer on već klanja. Da mu se nije osušilo, rekao bi mu, rekao bi mu, rekao bi samo peri noge i u redu, abdest nastavljaš dalje. Nego bih rekao ponovi abdest, što znači da je prošlo dovoljno vremena da mu se to da mu se to osušilo. U tom je poenta. Znaci, zato ga je vratio, da je bilo ispravno da on samo, znači čak je oprao zadnje zato znači, što je bilo oprao noge, znači da je bilo ispravno rekom samo per noge, da je ponovo per noge. Nego rekao ponovi abdest i udiravajte ponovi i i ponovi i namaz. Dalje, sljedeće zadnji 10to, a to je tertib da a, pranje a, organa koji se a, a, koji se peru prilikom abdesta moraju biti ići redoslijedom. Prije toga smo nezakli ovo, za, ovo zadnji, ovo smo je bilo tako, ovo je sad deveto, da bude uzdahtopnost, šart, fars, a ovo sada da bude, šta? Pored, redoslijed. Koji redoslijed? Onako kako je opisan u hadisima. Kako, znači? Prvo da se peri lice, pranje ruku je, znači neka živje su ruku, pranje ruku je sunetjelo, pa zato ga ne spominjamo. Pranje lica a odnosno pranje jel ovaj prvo ustaj i zapiranje ustaj i nosa pa pranje lica pa pranje ru, ruku do laktova tim redoslijedom. Pa potiranje uzmanje meska pa pranje nogu. Naši da ide tim redoslijedom. Ako nije tim redoslijedom, znači po ovom šartu znači abdes nije ispravan. Šta imedu oka zato većina učenjaka Uh, oni dokazu kažu da je to sve jedan rivajet postanik sasneka kako je abliso prenešeno je u tom obliku. Nikad nije prenešeno da je on pravo na neki drugi način, da je malo šaru išao naopako, jel? da prvo počeo noge, pa završio na licu. Ili da je počeo mes po glavi, uh, pa onda lice, pa noge i tako da je šaru, sad ovako, sad onako. Nikad nije prenešeno, sve išo išlo redno slijedno kaže ta uzas, ta neprestano u u u u takvom redosu ukazuje da je ono da ono ne može biti drugačije. Na kad kaže ja je to je došlo u redoslijedu. Oni četvrt četvrtak uspominju, a je to došlo pa to u redoslijedu. Euh što da kaže što kaže od Carišma, pa sad niksan koji je rekao za vrijeme Hadža kaže ne bude obima beda Allah bihi. Kaže počinjemo s onikako Allahušao anu počeo u Kuranskom ajetu. Znači Kuranskom ajetom je počelo, znači počelo sa lice, pranje laktova, jel, e, ruku do laktova i tako dalje. Šta je ovdje... Znači imamo ovdje jedan mali lagani izuzetak. Ovo je ispravo što znači, da to, da to treba biti tako. E, znači samo ovdje da napravimo ovaj, izuzetak je to da... Se, e, vidjet da je poslije, da je sunet da se peri prvo desna paljeva. Znači sunet je pranje... E, ako, ako je ruku, znači prvo desna ruka paljeva rukava. Prvo desna noga paljeva noga. To je sunet. Nač, ako bi venekao brno, prvo oprao lijevu ruku pa desnu. Pa oprao lijevu nogu pa desnu nogu. Zatimamo ispravan abdest, s tim da je el da je da khalaf uh, es sunne. Naču radi u suprotno sunneto, a ispravan moj abdest. Nači uh, šta će obrat prvu lijevu ili desnu nogu, lijevu ili, ili, ili desnu ruku, naši uh, sunnet je da ide prvo desno pa lijevo. Ali, ali, znači, ovaj redosjet pranja lica, ruku i uđemanja uh, meska i nogu, znači, on mora biti onako kako je došlo, kako je opisano u hadisima. I ovo je, znači, taj devijeti ispravni šarp. Uh, osim što je došao jedan izuzetak, isto u Hadisu, koja se malo kromila, to od Orubeje bint Muawed, uh, u tom hadisu, znači, hadis koji je Šelbanic idu, uh, doprin, prihvatljiv, neki drugi učenjaci, u njima ima određene slabosti, da je spomenuto u tom hadisu je da je poslanišan na jedno mjestu malo je li, napravio je li, malu rokadu jel kaže gasale kefehi thalasan oprao kaže svoje ruke tri puta kaže wa da wajhu svoje lice tri puta kaže wa madmada wastashqa marra kaže a onda oprao kaže svoja i usta i nos kaže jedan put Uh, kaže ovdje ideji telate, kaže pa oprao, oprao ruke evo, do laktova, kaže tri puta, o, o, učinio mes uh, po glavi, dva puta i tako dalje. Šta je ovdje uh, napravljeno jedna razlika od onog što od prije znamo? Jel se pere prvo lice ili ustaje nos ili ustaje nos pa lice? Znači prvo je u svim je došlo da bi prvo uzao, prvo bi oprao ustaje nos pa bi onda oprao lice. O ovom hadisu je došlo kao neki izuzetak tome. Nači lagan izuzetak, ali sve se radi o licu. Sve na licu. Nači potpada pod jedan po jedan isti organ. Ako uzmemo ovaj Adisferodosan, to bi bio izuzetak od tog redosleda, od te obaveze da ide po redu, Jer jer je prvo oprano lice, pa je izoprana usta i nos, a u osnovi treba biti nači prvo opet uh, nači usta i nos pa onda lice. To je znači što se tiče ovih ovih važdžiba uh, ili uh, Farzova, kako i drugi učenjaci, zovu za, za pranje, za uzimanje abnesta. Sada su nam ostali ovdje, znači, ostalo nam je, nekoliko suneta da spominu, ne znam, imamo vremena da i počnemo. 5 minuta je završi. 5 minuta To možemo onda da spominu, jedino onako da preletimo, jer to svakako suneti, pa ćemo da je uraditi da nam ne ostavili. Nači od suneta suneta prilikom uzme ono što je sunet rad prilikom uzem, abdesta, prvo je narod da se upotrebljava, mi svaki, to su promenili prošli put, da je suneta prilikom abdesta, da se, da se operu zubi, znači, prilikom abdesta, kako da se peru, kada se peru, u kojem peru, tako dalje, to sad detalje, ne govorimo o tome, da prije samog abdesta ali toku abdesta i tako dalje, dal prije kod sapiranja usta ulazi i to da perimo perimo ili mi svakom ili četkicom i tako dalje to je tema za sebe uglavnom sunnet je znači da se operu i zubi drugi sunnet je da se, da se operu ruke šake da se operu šake 3 puta što je došlo do razume ADISU da je poslanih s.a. l.a. pravo ili svoje šakri, pogotovo imamo hadisu kojim je došlo da je poslanih s.a. l.a. naredio. I da se ih kaza, aha da kominovi, kada neko od vas ustane iz svoga, i sada kaže, kaže neka svoje ruke ne stavlja u posudu, kaže, pri nego što opere tri puta. Alijenavu la jedri eine batet e, e, jedeo, jer jero ne zna gdje je boravila njegova vuka tokom noći. Batet znači tokom noći. Uglavnom u hadisu ima mahoj na to sve da je vađiv ko iz asna ustane da, tada, da mu je tada va� da operi, da mu je tada vađu da operi ovaj, ruke pri samog abnista. Uglavno e, da, da, da je govorimo u detalju oko ovog propisa, e, to se govori u hadisku, se komentaše ovaj hadis. Sljedeći sunet je da se operu, znači da se svi organi spomenuti peru po tri puta, osim, osim rekli smo šta, uzimanje meska po glavi, ako pa što ulazi i pranje ušiju, e, Sve ostalo, znači sunet je da se peri tri puta, A što znači da je pranje dva puta, jedan put dozvoljeno. I to je prenašeno od poslanika Sallana u vrijednostavnim hadismama. Znači nema smike da uzmeš abdes, da sve organe operiš samo jednom. I to je prenašeno od poslanika Sallana u vrijednostavnim hadismama, da operiš dva puta. I da nekad šaraš, nekad jednu, nekad dvaku, nekad triput. Ali potvrđeni sunet od poslanika Sallana je da je radio to tri puta. Uh, I to kao spodnji ima neboj i kaže ić ma učenjaka je na tome da je vađib, da je važib minimum znači važib prilikom uzimanja abdesta se operi jednom samo a da je sunet kaže da se operi tri puta najviše znači ne treba prat više od tri puta zbog onog hadisa što što je došlo da poslanici rekli kaže faman za da ko više od toga opere više puta od tri puta kaže on je učinio nešto, nešto loše ili taada ili daleme, kako došla u hadisu učinio zlon krašao organsi tako dalje sljedeći sunet, da navodim ovdje čas učinjava za tako odin detalja ma ovde uh, sljedeći sunnet je da se prilikom pranja ruku i nogu da se prvo peve desna ruka i noga pa onda leva kao š, jer zbog hadisa kod našo uh, vjerodostavnih hadisaka u Buhariju uh, Buhari, usosa i ukaž, kan se na kaže kana rasulullah je ljubi tajamune fi ta'awluhi wa tarajjulatihi wa fi shani kulli kari Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da radi desnom stranom prilikom oblači oblači na obući prilikom prilikom uređivanja svoje svoje kose prilikom čišćenja to huri kaže i u svim stvarima pa su iz ovo, ovog žeňasi zaključili da će da je u toku u, prilikom uzbanja abnesta i čak prilikom uzbanja gusla jele da je mu stehab da se desna strana prvo perje a onda ljeva strana da spomni detalje što su učenjaci popitali toga rekli samo sa jedno pitanja, da li je da li je suneta nositi sad na lijevoj članil na desnoj ruci, malo bez jadi s tom teme, nema, to će, možete vi sami odgovoriti, razli o tome. Sljedeći sunnet, da se brada, da se brada, znači švilkom abdesta, izvrši tahlil, odnosno da se prođe mokrom rukom, znači kroz bradu, kroz čitav bradu da se prođete, znači većina učenjaka da je to mustahab, neki učenjaka kaže da to vađe jer to je prašeno od poslanika sallallahu alejhi ve da je to radio da je radio da je činio tahlil vrade, odnosno da bi da bi mokrom rukom prolazio kroz bradu. Sljedeće što je, a to se prenosi onom hadisom od Abu Hurere, a to je kaže italetul burreva da se pere više veći dio organa od onoga što je došlo spomenuto. Naći ako pereš noge do članka pa da pereš iznad članka skoro do cjevanica. Ako pariš lukad vlako, to opereš gore do mišića. To se prenosno da je buh urej radijalno u redosu na vidiš gusin svoj Sahih da je tako uradio. I spomeni onaj dodatak u hadijsku na početku spomenuli. I on je to prepisao poslaniku Salam Salam Salam Hadijsku, znači mu tefakali. Kaže, zaista će moj umetan sunji dan biti, bit će prozivan, kaže, Uh, gore, zbog uh, organima na kojim uzmevam avdesk, zbog svjetline, svjetličem to dijelo tijela, kaže Feminisat Amin Komenetina burate kaže ko od vas u stanju da poveća tu svoju svjetlinu, ne poveća. Međutim, ovdje imamo jedno, iako Hadis Montefa Kalei, ovaj dodatak, ko je od vas u stanju da to uradi, nek uradi, oko toga imamo govora, oko verodostnosti toga, jesu to Ebu horeri. Ili su to liči posla Nikasana, sad imamo lagano ili veliko razilažje među muhaddisima, učenjacima, Uh, uh, koji su rekli da se to riješi Ibnu Hureri a, a, e a ne poslanika Lalao, sjelem, što je tema za sebo, Glavno, pa zbog toga je upitnost da li je to sunet da se peri više iznad članake ili više laktoja, ispravni ovo da je to bio i štihade buhureri, da je to njegovo mišljenje i to je predstavno od njega, da to nije radio poslanik sanzarani, da je predstavno od drugih ashaba. Sljedeće što je sunet da se, da se vrši trljenje, trljanje pardon, organa da se vrši trljanje organa prilikom abdesta, znači nije to važib Nije to uslov valjanosti abdesta da se da se prilikom abdesta mora trljati delovi organa koji se peru. Dovoljno da voda sam priđe preko toga. Znači, a da se istrlja rukom, da se beže to je samo sunnet. E i otom sbor učeniaca, ispunjuje većina učenjaka na tom stavu, e je takođe, sunneto je takođe da, e, da se što manje upotreblja voda, poznato on je onadi sa poslanih sallallahu an se veđose hadis da je uzima abdest koliko vode. Da li se jedni mudot to znači jedan prega što može stat vodisa ovaj ovom količinu vodi da uzme abdest ili u, u, u hadis kaže bisu se mud s trećinom ovog vode što samaj vode je al sljedeće måste have nakon abdesta da se prouči dova Uh, Dova ova ko je došao do bijes mu se da kaže da je poslanik sa sa sa rekao kada kad neko uzme abdest pa kaže ashhadu an la ilahe illa Allah vardu la ilaha illa Allah vardu Allahu kaže da nečoliko to izgovori da mu se neč otvoriti kaže osam vrata i da onih uđe na koja hoće i e, i je sunnet nakon abdesta da se klanja dva rekata nakon abdesta što je potvrđeno što je potvrđeno da je da je to pital poslanik sallallahu alejhi kada ga vidi u dženetu pitao ga čime se služi u dženetu u dženetu kaže ja kada da uzeo abdest kaže uvijek klanja kada dva rekata nakon abdesta pa se prenosi također od vanara radiallahu anhu hadis mu tefe kalegi kaže abdestio i kaže pa je rekao ovako abdeste lahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao kaže menta odahve vodovi vodovi vodovi hazaka reko abdesti po put ovog abdesta kaže fu meqame reka rakatin kaže zatim klanja dva rekata la ju hadithu fihima nefsehu kaže da e, neće sasob razgovati da neće odlutati razmišljati o od dunjaluku kaže gufire lehumata kad nema da bit ono što je radio od griha i s time se potvrđuje da je da je, da je musteha klanjati dva rekata poslije svakog uzimanja i s tovim smo završili ovo što smo namravili danas hvala kallahu mevodan